Sziasztok! elérkezett a beígért pillanat, újra filmbarátok audio kommentát rögzítünk, méghozzá az oszkáros bünti filmünket, és hát ez azt jelenti, hogy újra összegyűjt az egész filmbarátok csapat. Itt van elég Szegeden Gergő. Sziasztok! Kecskeméten Sorter. Sziasztok! Szintén Kecskeméten Black Sheep. Sziasztok! És a korona gócpont közepéről Freddy. Sziasztok! Na, hát igen, ahogy már mondtam, az oszkáros tipjátékban. Ismételten csúfos vereséget szemvettünk a Tune Up Podcast-től, és ők idén azt a büntetést találták ki, hogy meg kell néznünk a Ricky, Story of Ricky Oh című hongkongi akciófilmet, ami talán szerintem páran ismerhetnek ilyen klipmontásból, legalábbis én onnan Pár jelnetet már láttam korábban, de igazából csak egy ilyen hasraütős jelnetre emlékszem már csak. Nem tudom, ti. Gergő már látta, azt tudom. Réges-régen messzineszi ö, ö, fiatalságomban még, tényleg tíz éve volt kb. a dolog, úgyhogy nekem is csak így ilyen, ilyen villanások, ilyen ptsd is ö, sok pillanatok jönnek be, ilyen Vietnam flashbackjeim vannak tőle ö, igazából, úgyhogy nagyrészt már az agyam jótékonyan blokkolta, úgyhogy szinte nekem is olyan lesz, mint hogy elsőként látnám, vagy elsőnek látnám ezt a, csodálatos filmet. Igen, ez egy jó alternatíva egyébként, ahogy, mint most elmondtál, hogy igen, láttam egyszer, még tíz évvel ezelőtt, és, és szörnyű volt, és traumatizált, de aztán szerencsére az évekkel ez egyre jobb lett, és mostanra már jól vagyok, úgyhogy megnézem még egyszer. ez no. a trauma. Igen. Hát itt pár infót kigyűjtöttem a filmek kapcsolatban, hogy Hongkongban jelentez ez meg 1991-ben, tehát egy közel 30 éves filmről lesz szó, és ez volt az első film Hongkongban, ami hármas besorolást kapott, ami először volt olyan filmnél, ami nem pornográf tartalmú, úgyhogy... Hát ez, az, a... ez az NC-17, a... az amerikai megjelöl... megjelölése, igen, vagy uh -huh. felelője ennek. De hát nyilván azért, mert ugye arra fel azért megmívik ez, pedig ahhoz képest, hogy akkor már bemutatták egy világszerte a kanibál holokausztót, meg a halál ezer arca is szerintem, akkor már elkészült ezek azért, mint felnőtt besorolású filmek, de ugye hát azért még kevés, vagy megengedőbb országokban is be voltak azok tiltva, a pornográf, hát ez tulajdonképpen az agyad a meg hát erőszak pornó akkor várjunk, mert tényleg elég szaftos. Nyilván mindannyian abból indulunk ki, amiket láttunk eddig, mert tényleg vannak olyan pillanatok ebben a filmben, amiket úgy nehéz megkerülni ilyen montázok által. Azért már szembe jöttek szerintem mindannyiunkkal, de hát... Én bevallom őszintén, én egy picit azért bizakodok, mert ez a több mint 11 ezer szavazatból 7,1-es pont IMDb-n, hogy hát ha van ebben a filmben annyi szórakoztatási faktor, ami ezt tényleg indokolja, meglátjuk én, én egy arról, picit bízom így... benne, hogy egy szórakoztatóan rossz film lesz, és nem egy ilyen um, török 64-5. Vagy az, igen. <gül> <gül> igen, de um, mit akar, igen, hogy arról is beszéltünk itt az előbeszélgetés alatt, hogy ugye ott ez kultuszfilmnek számít. Tehát um, elég nagy rajongó A ah, jó, a Troll 2-nek is van, ezt is tudjuk, tehát ez végül is nem jelent. Annál jogosan? Ha, igen, egyébként, ez is igaz. De ha ez már olyan lesz, mint a Troll 2, akkor már azt mondom, hogy oké. Okay. Tehát az még már. Azt az nem már... Várom tőle. Az IMDB pontszámok alapján azért van egy nyuanszni különbség. De arra gondolom, hogy, be, hogy, hogy jó, akkor ez már ez inkább ez legyen az, mint egy amerikai ninja őt. Hát unatkozni nem hiszem, hogy fogunk. Igen, na erre igen, igen, igen, pontosan a Tovább az érdekességeket, ha vannak még. Ö, egy dolgot még kiírtam, hogy ez egy manga megfilmesítés, mm. és ö, tehát egy Story of Ricky ö, című műnek a, a, az élőszerepűs megfilmesítése, viszont már készült 89 és 90-ben egy animés adaptáció is. Tehát ez a harmadik Azt adaptáció. Majd <gül> De várjál, és akkor ez három éven belül harmadik adaptáció konkrétan. Tehát 89-90 és ez meg 91-es. Ja. Népszerű lehetett. Hmm. Jó. Mint úgy, a Marvel hogy... film lenne? Oh. Yeah. Ja, Vagy James Bond. <gül> <gül> Igen, úgyhogy egymás mellé tennénk őket felváltva, hirtelen nem is tudnánk, hogy melyik, melyik. <gül> Jó, úgyhogy ezeket gyűjtögettem ki. Egyébként semmit nem tork a filmről, csak a horsbeütőse jelenetre emlékszem már csak. <gül> És uh, aki még nem tudná, hogy hogy megy itt a filmrátok audio-kommentáros uh, folyamat, múltkor valaki meg is hegy ezt az amerikai Ninja audio hogy ennek a videónak mi értelme, hogy csak minket hall és nem látjuk a filmet. Most azoknak javaslom, hogy kicsit olvassanak utána, hogy a Youtube-on hogy megy itt a copyright dolog. Akit érdekel az audiókommentárunk, az ő maga valahogy nézze meg a filmet és mellé berakhatja. Szerintem ennél a filmnél is meg lehet próbálni egy videós mixet, úgyhogy nem tudom oda felkerülhet-e ilyen. Ha ott találtak a csatományoknál, akkor készítettem egyet, ha nem, akkor nektek kell valahogy külön elindítani a Story of Ricky O. című filmet, a Story of Ricky, és ö, ja, szerintem akkor kezdhetjük is. Úgy megy az egész, hogy visszaszámolok, hogy 3, 2, 1 indul, és akkor mindannyian elindítjuk a Start, vagy a lejátszó gombot. A mi verziónk egy óra 32 perc és 9 másodperc, tehát ti is egy ilyen verziót próbáljatok beszerezni, és akkor szerintem el is kezdhetjük. Itt feliratos verziót fogunk nézni, tehát ebből szántam, nem is készült magyar szinkron. Nincsen neki magyar vonatkozása egyáltalán, ja. tehát az a forrás, amit én használok. A legnagyobb forrás az országban, úgyhogy szerintem a legtöbb hallgatónk szintén ehhez fog hozzáférni, ott nincsen magyar szinkron. Mhm. Uh -huh. Jó. Ja. Akkor készen álltok? <há> <há> Nem, de csináljuk. <há> jó Na, akkor 3-2-1 indul, és akkor mindenki nyomja meg. Hallgatok, ti is készüljetek, és akkor 3-2-1 indul. <hállt> Mindenkinél a galaxis jelent meg, ugye? <hállt> <hállt> Igen. Mindenki már van, a Kolumbiának a logóját? Mi? Hát a Sony-nak. Tudod, ti megedik és nagy fényjel indül az egész, azt mondja, ott áll a nő az a hatalmas teckárjával. Ja, ez Sony film vagy. A, nem, csak úgy indult el, de ugye. Ja. Ja, értem. Hisz, azt tudom, hogy gyergőmást nézi. Én is nézem, ah, hogy nézem. Mam kímélése miatt elindítottam a pókember első részét. Vagy a <laughs> Melyiket? Hát az újat. Ja, a Sonynak a nagy sikere. Ja, aztán tényleg. a Sony film volt. Ja, Beégtek. A, a szexista férfiak. Igen, igen. Mi tehetünk mindenről? Hát eddig. Most jó. jött ki a felirat, ugye? Egy golden. Igen, Ára igen. igen. Amikor nagyjából szinkronban vagyunk, jó. Jó. Ja. Ez bántja egy... az ocd mert nem értek össze a kockák. Rahadtél eddig. Én eddig maximálisan meg vagyok elégedve. <gül> <tényleg. gül> Amúgy mivel készültetek, nálam egy sör van, meg én már alapoztam kicsit ebédnél egy pálinkával. Nálam Theo van, mint mindig. Mm. Brazéfröcs. Én most a semmivel, Én most semmivel, én úgy vagyok, például, hogy a film most elég lesz. Szóval ilyen amish nyomja. mint ja. a természet ad. Ja. <gül> <Vagy> a <súle. gül> Milyen bajos volt zené zenéja. Igen, lenne. igen. Ó, jaj. Kezdek feszülni. Ez egy börtönbusz. Szerintem a... igen. ez az ilyen csapatszállító, nem? <gül> Csapatszállító. Nem, ez börtönbusz. Börtönbusz. szállít. Hát ez elég béna börtönbusz. Igen. De azért egy menő sapkája van a csávónak. Ez tök jó. Embléma van rajta vagy jelvény. Jó, most nézem csak én is ezt a buszt, hát igen egy kicsit már viseletes mondjuk. Barátságos környék. Masculino. Ilyen szövegek vannak egy kínai börtönnek a Tipikus teljén. hongkongi börtönné. <gül> itt az jutott eszembe, amit a Tango és Cashben mondanám is, tudom, Stallone talán Nem a Russell mondja, amikor megérkeztek a börtönbe, hogy az a gyanúm, hogy itt még golfpálya sincs <gül> Amúgy lehet, hogy a egy ilyen bővített verzióját nézzük a Tango és Cashnek <gül> <gül> vagy ezt pont tavaly láttam először Tetszett? Á, jaj, fasz a film, jó Ez kurva jó az a film Az az egyik legjobb Dolog a világon. A most megint azt csináljuk, mint az amerikai ninjánál, hogy közben más filmekről dumáltok. De, <gül> de, a te, de bocsánat, Freddy, beszéljünk <gül> arról, ami történik. Igen, hát ez nekem egy fontos a és kanyar. A TV és né, esetében nekem minden alkalom jó alkalom arra, hogy arról beszéljünk. Beszéljünk arról, hogy vérzik-e a busz? És valami vérfolt? Oh, valami na. Engem az jobban bántam úgy, hogy kurvára nem indexel a csábó sehol sem. Hát itt minek indexeljen? Itt ő a főnök. Hát leszarom. A biztonság az első. <gül> Lehet, hogy Audi a busz. Kifejezetten Én... jó a képminőség. Igen. Igen. Pontosan. Nyilván. Ez még filmszalagra forgott, mint ahogy a nagyok tették. De most már jöhetnének a Ninják. <gül> Igen, így jönnek egymás mellett. És Sztárvá, és Kereszt, Apfeg, a Sztárváhez keresztapot, meg a Rikióval a nagyok. Hoppá! Turén! Ez, ó, ilyen, ajj, ajj, ajj, ajj, ez nagyon tibus. mély lesz. Izé! Szólyabb! Tényed? Igen. Ők nagyon messzire nem nyúltak, mert 91. Jó. <laughs> a Futurisztikus 2007-ben járunk. <laughs> ez nem is tudom, melyik film volt a... Jaj, tudom, a Double Dragon kezdődött így, hogy Futurisztikus Jajon. 2007. <laughs> hát meg a 2008 volt, ez a patkány Patkányi Évezarát Gerhauer-es film. A ah, de imádtam azt a <laughs> filmet. Akkor a fasság, de... de az annyira jó azok. Az Nem tudom, ilyen kész elmebaj volt, nem annyira ja. a... még Black Sheep hol volt privatizált börtön? Hát, hogy a viharban ellen <gül> <ezt> Supercella emlékeznék? <gül> Szupercella, Abropo, háromban fölé. Apropó egy... Tango és Kés igen. <gül> Stallone yeah. nyomta ott, ja. Az micsoda börtön volt, igen. de Ú, bevehetetlen. Hát, sőt, ő minde, mindegyik szuper Úgy valahonnan szereztek áramot a laptophoz. Ja, <gül> Majdnem <gül> még nem értem, hogy honnan. Nagyon menő egyébként ez a információ a ja. ki. Tiszt a Transformers-t, ahogy elmondják, hogy miért kapta a büntetést. Ez eddig a harcosok klubja is lehet amúgy. Riki Ho. <gül> nem Riki <ó>. De! <gül> Akkor átvertek! Hát mert most még prostituált, Ricky Howe. Oh. <gül> és meg én Ricky Howe Amúgy, ez lehet akár az amerikai nincs a folytatása, és ide kerülnek a ninják, akiket elkaptak, akiket <gül> lesipeltek és nem öltek meg. Nem rossz ötlet ez. Húa. Hát ez nagyon. Akció lesz. Ó. Oh. a, a koszkákat. fegyver, vagy micsoda? Igen, ő a fegyver. Vagy a hátára van, hát a az öve. Ja. Megnézzük, hogy belefér egy kockába, nem fog. Vasból van a szíve. Oda viszik az üveg vissza a váltóhoz, és... <gül> <gül> oh, ja. oh. Váratlan fordulat. Ez hogy lehet, hogy ez becsipog, de az öve nem? Igen, lehet, ezt... hogy az öve az alumíniumból van. Vagy fényes mi anyag. Vagy színtiszta arany. <sínt> <sínt> <sínt> <Ilyen lasza. sínt> jó, van jó lesz ez a film. <sínt> <sínt> És milyen tudatos, hogy vörös a padló, nem fog látszódni a vér. Ah, nem hiszem, hogy nem fog látszódni a vér. Nem fog az látszódni. <sínt> <sínt> Amúgy ez egy ilyen alapján készítették el a Remény rabjait. Mondom. Nyilván. Ugyanúgy vele leültetve a Ricky, mint a Tim Robbins. Mondjuk lesznek itt azért olyan pillanatok, amik így a Remény rabjaiból nem rémlenek annyira. Milyen jó, hogy egyáltalán nem szem, Miért kell ilyen korán kelni, érted? Így képzelsz el egy ilyen börtönt. lehet, hogy ő itt valami nagyka, aztán neki külön szabályzata van. Összevesznek a töröl Tudom, az a bajusz. Melyik? Mi a fasz? Hát keres meg a rondábbat. Ja. Ez nagyon életszerű. Na ezt elmondják nekünk, hogy ki az úr. Ugyanak mint van, Backstreet Boys-ok. De hogy fordulj, az Ez Aztán vezén szóra brunyának hogyha nem fognak kéne én nagyon szomorú leszek. Ez a nem a valami Amerika 3, ugye? Ú, <gül> nem akarok pucér Gangsta Zolit. Ó, uh, biztos, hogy összetöri. Jó, Mert annyira, annyira gonosz. A szegény vonat? Mondom, hogy ez a remény rabjai. Ó, oh, ne! Igen! Ó, oh, paker! Oh. Jézus! <laughs> Kösz, Jó, ezt már, amúgy most mind mind mind. meg lehet mondani, hogy kurva jók, amúgy a practical effectek meg a, a sminkek. Oh. na ez most fájt. És mégis hol tartotta ezt a vasutat, meg a, ezt a... Nem akarod tudni. <gül> <gül> És ők sem akarják tudni, mert megfogták azt. Milyen okos dag börtönben fülbe hordani? Miért? Ó, oh. <gül> <gül> oh, a szegény bábú. Mi történt vele? De egyébként az a szüges valami az, hogy került oda egymást? Igen. Az? Ez ilyen reszk sztori szerintem. Lehet, hogy Kevin. Rossz volt, Te és lesikled. Így nézett volna ki valójában a reszkesetek betörők. Hát de várját, 2001 simán lehet amúgy ilyenkorban a Kevin McAllister. Csak ázsiai. Azért 10 sem egy még a film. Hát több történt, mint az amerikai ninja film. Hát össz, <laughs> ez, tíz perc ez a 10 perc többet ért, ez a 10 perc többet ért, mint az előző négy amerikai ninja film. Na. Mi? Mondjuk ebben még nincs Game Gear. Zorro? <laughs> Ú, Ez megmagyarázza a Börtön nevét, hogy olyan olaszos volt? ezt a Börtön igazgató lovát egész mellett! <laughs> Én el nem tudnám mondani, hogy melyikük a hitelesebb színész. Hát de a gangster cigizik, hát nyilván egyértelműen ő róla mindig jobban elhiszed, hogy ő gangster. Milyen jó lehet ilyen szétszurkált arccal cigizni? Hát a füst a sok helyen kimegy. Jó, ezt nem tudtad? Nem, én nem cigiztem. Helyes. Soha. Úgyhogy... Túl egészséges vagyok én ehhez a filmhez. Jó igazad van, neked csak a sör. Jó van, nekem. Meg ki? a rossz filmek. Igen. Valahogy ki kell bírni a rossz filmeket. Ó, oh. hát őt ismerem. Ő lenne Zorro. Miért folyik sárgasz mötyi a szájából? Oh. ez micsoda? Itt, itt egy ostorokat gyárta. Nem, ez egy fénykart készítő műhely. <gül> <gül> És én még nehezményeztem, hogy a Star Wars-ban nem mesélték el, hogy készül végül is a fénykart. Így gyártják őket. Van egy Star Wars regény, ahol elmesélik. Én biztos vagyok benne, meg képregény is van. <gül> És a filmből kivágták. Hát ja, mert J.J. Abrams tudja, mit csinál. Igen. <gül> Tegén csávó, mindenki szivatja. Ah, kezdenek összefolyni ezek a bekötött arcú emberek. <gül> Hogy különböztessen meg őket? Ez a, ez a gyalús. Igen, ő a gyaló arcú. Ja, tényleg a boratos. Nem volt a safraneknek is ilyen <gül> kötésvel, maskafogóban. Mondtam, hogy díjtsa. Ja, tényleg. A fehér nincs a fekete ruciba. Most mi te történt amúgy? Hát a nem rú engedik rú. szabadon. Ja, mert hogy ő feltételesen ment volna szabad lábra. Ornélkül nem engedik ki. <gül> Meg orroltak rá. Ez az orra legendája. Minek van ekkora zseblámpája ennek? Nem tudom, zavarba ejtően nagy. ez a mesterlövészes zseblámpa. Ja, oké. Okay. Ez messzire elér. Na, de mi lesz vele holnap, ha ma felakasztotta magát? Hát akasztja magát. Go, do, do. <laughs> ez rasszista volt meg is. Nem ez az élős közökben is közök. Igen, ezen. igen. Én, nekem ez nagyon tetszik, olyan kis dallamos. Kurva jó. Hát ez jó. Miért nincsen neki csak egyedül cellatás? Miért van? Benne már megölte. Ha -ha. Miért nincsen olyan, mint a bűzók? Én ezt nem értem. Tehát... Rámújja a falat. Izgalmasan terik el a nap. Végig csinos halássapkájuk van. És semért jött ki? Ez hogy jött hogy ki? szabadon járkálhat-e? Ez lehet, hogy a klónja. Aha, más is furcsája, jó. Kilevitálta magát. Tehát neki a szemöldöke parancsol, és csak követi az utasításokat. Ő barátja volt? Hát... Nem tudom. De igen, Nem, volt ilyen utalás. <gül> Hú, el fogja törni. Így hamarabb tudnám elképzelni, hogy a kezei törnek el. Azt hittem a golyót veszik ki a mekkorságból. <gül> <gül> Én meg azt hittem, hogy letépi a karjait és úgy veszi le a birincset róla. Én meghatározottan úgy emlékeztem, hogy a kis vonat eltört. Hát de összeragasztotta. Ja, hogy ő ilyet is tud. Mondjuk végül is volt ideje rá, mert ezen kívül csak a cellájában áll és nézi a falat, úgyhogy. Ez a kérdés, hogy meddig csinálja ezt? Igen. Van egy érzésem, hogy nagyjából eddig. Én azt kiderül, hogy ki ez a fazon? Vagy... Hát őrül. Nem, nem az a lényeg, hogy honnan jött, hanem hogy mit tesz és hogy dönt. Hát most éppen az esőben nagyon ideges. Szerintem a láthatatlan emberrel küzd. Igen. <gül> lehet, hogy... Szerintem kiáll Az eső. Hát az biztos, hogy nem mi. Jó, fesztivál időszakban sok ilyet lehet látni, ez is tény. <gül> De ez De ennyi reményrabjai is <gül> In Innen is nyúlt a reményrabjai a végéből azért, amikor... ...mikor Andy Duflain felnéz az égre az esőben. Hát ez is, hát csak Andy... Igen, és Andy Dühfény nem kezdettek karatézni az Már Vájátok, itt vagyunk a zuhányzóban, itt mindig nagy dolgok történnek. Ebben a filmben többet jártak a zuhányzóban, mint az összes eddigi filmben összesen, amit életemben láttam. Igen. Jó, az az amerikai... Vagy mi az valami Amerika 3-ban, azért nem biztos. Jó, akkor az összes eddigi filmet kivéve valami Amerika 3-at. Azt az ismerős jelenet. Na igen. Jaj, tudom! Tényleg! Hoppá, ott van, ott van <Sz> nem Most ott meg mióta kijött a cellából? Vagy ez a bőre? Erre emlékeztél, te Aha. Felé. Igen. <Sz> ez másnál is lassító? <Sz> Igen. Még lass <Igen. Sz> van. Hát ezt Még egyszer. Még egyszer. Még egyszer. Még Most, ha a dolog című filmet néznék, akkor ott ilyen fogak jelennének meg, és így leharapta volna a kezét. Erről jut eszembe, miért nem azt nézik inkább? Én azt, ahogy minden évben láttam az elmúlt öt évben. Az egy nagyon jó film. Minden, ja, szerettem. Ó, Rozsavák, az egy új új Rozsavák. Határozott. Hoppa, tényleg egy új maradt! Mi az a hang? Ez akupunktúrás srácok, nem ismerétek? Oh, oh, wow. oh, oh, oh. Megütlek az anyja. Aha, biztos nagyon fenyegetve érzi magát. Ez a börtönőr, gyakorlat... ez tipikus ilyen, ki is nézem belőle, hogy ilyen pályát választ. Mia. Ja. Inkább szóval elnézni, mi ilyen titkárnak. De ahhoz képest, hogy a puszta kezével ütött ketté gyakorlatilag két embert, mindenki eléggé nyugodt, nem? Kezesevéres egyáltalán. Fura. Hát, mert a zuhanyzóban vált le mosta. Így gyakorlatilag nem kell karaktereket építeni, mindenki elmondja, hogy ők kicsoda. <gül> Jó. Ja. És azt nem. is, hogy mi lesz a szerepe a későbbiekben. Hát Rikinek nem kell, mert ő Riki. Riki nem is beszélt még. Hát de, hogy nem engedte, hogy kivegyék a golyókat. Igen, ja, tényleg. A műtő asztalon megtiltotta. Nem, nem beszélt, viszont nagyon jól megverte az esőt. Hát Szenite meg hogy előbb ő mondta, hogy vegyék le a bilincset. Tehát kiveszi magából amúgy simán. És kezdődik a nap izgalmas része. Uh, ez Na, még golyó, bejab, bejab Csak hazzát. baj, hogy nem vették ha? ki a golyókat. Mindjárt most előké, hogy fémalergiája van az a ház. <laughs> de tényleg kiszedi maga, magából, vagy? Most? Mindjárt ráüt egyet a melkasára, és kiköpi ki az orrán, azt is kinézem. Lehet, <gül> hogy tényleg ez lesz. Na itt vagyunk, mi lehetett a rendező instrukciója? Szerintem ő amúgy most előjátékozik a láthatatlan emberrel. Tehát nagyon oh, komoly ne, van. Ne, tényleg. Kibékültek ezek szerint. <gül> Békülős szex? Hát ja, tudod, ez a italian rape. Ez a seba a tenyerén, az is eltűnt. De ott van, hát látod piros. <gül> hát oké. Okay. Úristen! Okay. is tudod ez így. Te, <gül> Kicsit váratlan, de biztos vérrel írták. Itt nyugszik hotdogbong. <gül> Itt fura feje van Rikinek. Főleg ebben az iskolai egyenruhában Igen, ez egy kicsit érdekes. Miért ilyen? Ja, azért fut ilyen furán, mert ott vannak a könyvek. Szerintem, csak simán fura. <gül> mm. <gül> ja, Apány okay. sírjánál, ilyen milyen? Ah, tök fiden témetőrök. Tök jó, hogy temetőben te. állnak neki gyakorlatozni. Ne. Riki, hagyd abba, kérlek! Egy temetőben, Egy temetőben vagy! A temetőben, a, igen, á, tett... Itt kezdődött a harca láthatatlan emberrel. Riki megtanulhatná a tiszteletfogalmát. Nézzél, ez nézd, nézés, mi a Riki, de igaz a mondás, hogy nem okos, de kurva erős. <gül> És megveri a bácsikáját. Pazd meg! Ugye lázó van az apja sírjára. Sajnintem <gül> róla mintázták amúgy, aki képződt, a, a Kirill 2-ben. Ne. Miért a farkához? Te a kiképző. Hát nem, mert azt mondta, hogy tanítsa meg, és utána segíteni tudsz a szegényeknek. Tehát lehet, hogy pénzt akar érte, aztán azt odadja a csoroknak. De megint kijöttek a temetőbe gyakorlatilag, vagy semmi. Ez... Nincs, Nincs egy... egy mező a környéken, vagy bármi. Mert okay, lehet, hogy fittermek valóban nincsenek, de, de tényleg egy mező, vagy egy park, vagy valami. De mert az apja is látja a sírból. Biztos De nagyon büszke. És uh, Nem Hú! a Kombat effekt. Fehér ruhában leülni a földre. Ez a Lang effekt, azért ez nice. Ez azért. Mereve. fire.png. Ugye egy sírkövettet le. Még uh, a... az inkább ilyen kartonlaknak tűnik. Mint a Draculában. Oké. Okay. Ez az... aláz meg! De, és az oh, a, nem a nem sírkövet, érted? értetted? Itt dominóznak a sírkövekkel. Mindjárt kiveszi az egyik sírkőből a holttestet és mondja, hogy na, akkor most ezen gyakorolj. És szalma. De miért Vábúd. sírkövekkel? A sima És kövek? miért egy temetőben, miért ez jó? az egész miért egy temetőben? Tehát, A ez a legrosszabb választás. Csak az lenne durvább, hogyha egy árvaházba csinálnák a gyerekekkel. <síns> <síns> Mondjuk még mindig jó, mint a Török Sztár Wars gyakorlós jelenek. Hát vagy az árvaházba tartozó gyerekeknek a halott szüleinek gyalázzák most a sírjait, és utána mennek az árvaházba. Hát van még idő a filmből. Én nem is értem, hogy Riki miért került börtönbe komolyan <gül> <gül> Amúgy ez, ez mondom simán amúgy sírgyalázás miatt bekerülhetett. El egyébként gyilkolt azt mondta, azt írták ki. sok halottat? Igen, amúgy. Az emléküket meggyalázta. Kicsit hasonlít a Mucsi Ez egy boldog emlék? Hát milyen Zsolt szép hát. is volt régen, amikor gyerek voltam és sírköveket vertem szét. Répalé A többit nem ismered fel, de ott van Zeller. Banán. Mm. Meg kifli. Viszes, hogy ennyi mindent csinál Riki, és az igazgató helyetteshez kerül csak be. Hú, ez véres. Az igen. <gül> Mi a passz? Opa! Dupla kapitány. Húj. Ez se hallott még. Amint a sziki szökevényben. Az a... Ja. <gül> ne. <gül> Regusztus talán. Az igen. Az ott Milyen porno. jó kis, kis pornógyűjteménye van. Egy hal, egy fekete hal. Tehát ennyire... Az irodai az talán zabál. Mennyi kaja, te jószagúi? Ez egy szemgolyó volt benne? Úgy, úgy tűnt, igen. Biztos gumicukor. Azért a szoba berendezése hagy kívánni valót maga után. Biztos a Hát... Kicsit... Hát itt lehetne edzeni, amennyi hely van. Honnan veszed, hogy nem edz? Hát, hát nem is tudom. Hol kezdjük? És a temetőkben is. Ez elég epik az a jelvény a... ...sapkán. Na ezt mondtam már az elején is. Ilyen dreadbírók ők. Ó, oh, és az ő szeme leszfogadjunk. ne! Nekem eddig fel se tűnt, hogy nincs szeme. Nekem se. Oké. Okay. <laughs> De hogy zabált, az a platformba is elmehetett volna. Fölcsaptam temetőérnek. Jézusom. Õha. Honnan veszélytől törtények vannak benne? Hát gondolom, ha. mondták. Mondták ja. neki valószínűleg igen. Hát megkérdezte. Jó, helyettes. És akkor mit tudhat, vajon ez igazgató? Azt is, hogy milyen. Hogy a seggében van? De annyi pornója van, és arra a képre él. Hát mert ez a Rikyé. Uha. Azért csak igénytelen lassítást láthatunk itt az előbb. Nem azt mondtad, hogy a practical effect-ek az amúgy jó. Hát ott jó volt. Gergő mindjárt átfogalmaz, hogy az az egy practical effect elég jó. A többi az... Ő vissza fog ütni az arcával, remélem lesz valamilyen jelenet. Érdekes, hogy ez fáj neki, de amikor a zuhanyzóba szúrták át a kezét, az nem különösebben érdekelte. Tehát a nagyon fáj neki. Ezt a fejet. De ebben a filmben mindenkit elöntött az elme, bajom azt Szegény Riki. Most sajnálja, hogy új fényképet kell csinálni. is kurva sokáig tartott azt elkészíteni. Ó, uh, Riki, mérges. Na hát. Oh-oh. azt a kurva. <gül> Ezek oh, a <gül> tovább szoktak rá tüzelni. Ez egy okos döntés volt. Én vagyok itt a Jani. A Jani azt <gül> többet ér, mint azt, hogy... Igen. Nyald meg. Ez az. Ez az. <gül> Most már ő nem Jani, hanem... Jancsi. Jancsicska. Nem Jani, csak Ja. Jaj, mekkora körbe van a kis Ó, oh, tényleg. <Sz> Elbújtak a sarongát. De most mindjárt, mindjárt oda mennek és úgy csinálnak, mint akik ez zavarták Rikit. Nézd, de ők pályát tévesztettek. Valamit nagyon elrontottak. De amúgy itt könnyebben csapnak szét testrészeket, meg a többit, mint a Walking Deadbe. Tehát hogy lehet hogy ezek zombik, vagy valami hasonló. A Walking Dead is ebből nyúlt Szerintem <gül> <gül> A színészi kvalitásokat biztos meg karakter <gül> A <gül> Tehát itt, itt mennyi mindent szednek elő, mint a Lula 3D-ben. Igen. Szerintem, hogy ez ilyen olyan alternatív univerzum, ahol ilyen fa termékeket meg tárgyakat így nőnek a testükön. A Van, filmet sponsorálta az... IKEA. <laughs> okay. Riki annyira vicces, amikor durcás... kezdem sejteni, hogy miért van börtönben, a Fashion Police bezárta őt Nem, ők lelőtték és öt golyót küldtek a melkosába. Oh. Jaj, de cuki! Ja. Black ship, te is így kérted meg a black ship nélküzzét. Én ennél sokkal romantikusabb voltam. Hát én tudja, hogy felrúgnám azt, aki ilyet írna nekem, mert én csak sötétben bírok aludni, nekem fény nem kell olyankor. Én neked bírok aludni. Hagyanok békén. Hát milyen romantikus ember én, ez a Riki. Én sokkal romantikusabb voltam, mint küldtem neki egy SMS-t. Csaj, a rúg. A egy színészisten! <laughs> Szerintem amúgy a ventilátor így többet segített rajta. Nyilván nagyon fontos volt ezt a jelentet fölvenni. De mennyit húgyoznak ebbe a filmbe komolyan? Szerintem nem pisilt. Ez nem mennyi. húgyozás volt, Black Ne <sípp> Nem a női börtötte egy ezeknél a... Az emberrel a... mégis mi a franc van? A gugolós klotyokban hogy van az öblítés? Sehogy. Lefajik az kész. Te ez hát... úgynevő úgy néz ki, mint a Bronzon. Tom Hardy akkor. hm, kicsit, jaj. Az is ilyen sikeres ja. film, ráadásul. Volt is a filmbarátokban. Tom Hardy? Hát a... Arról nem tudom. volna. A... a Bronzon, igen. Tudom, amiatt néztem meg. Akkor még nem... Vettem részt az adásokban. Tudom, hogy mérgesek vagytok ebből a filmbe. ki nem az? Hát a börtönőrök, azok azt se tudják, ja, hol vannak. A börünk kívül a Riki nagyon boldog volt. Ó, baszki, nem rögzítettem a felvételt. Én igen. Én Jó, is. majd valaki dobja el. Oh, az igen. vette oh, oh, ez ezt is elővet. mert. -e sz... még a. Steve Jamesnek sem, James sem volt. Steve Jamesnek sem volt. Ja. ja. Oh, de nézd, eldúrta te a teljes zacsi a nadrágjelben. Ez egy ilyen nagyon furcsa film. Ez egy még hmm. csából megjelent. Oscar. Te milyen meggyőző voltam, hogy rá tudta venni, hogy odaadja neki azt a. Igen, határozott pártot, macsetét. Megölöd a buzárnyátot. Oszkár szárnya. Meg hogy, a, hogy ne a forgatókönyvbe kelljen beleérni normálisan. Oszkár a Szigorú! Ajaj... Oszkár most megmutatja ki a főnök! Ja, szán tud vajas kenyeret kenni. Érdekes helyeken vannak a lassítások! Úúúúúúúúúúúúú! Thumbs up! Ennek a tokája is mink? Nem hasonlítom, hogy ez egy kicsit a Kim Jong-unra. De... Örülök, hogy ennek kellett kimondom! Jó, off. Egészségedre? Ez a, a, a kapoljban tapsol, vagy micsit? Igen. a legjobban ki? meglepődő dolgon, hol már láttam. Gondolom, hogy én nekem ez törölte az agyam. Nem is értem miért. Ez a csávó olyan vicces, amikor ideges. Szóval innen szerzik a cuccaikat! A... fiókba. Persze el is hiszem, hogy a kampójával veszik ki az üveg szemet. Nem azzal csak szét, tág, széthúzza a szemhéjait. Ó, de hazavettek Ilyen kifinomult a csáv, hogy mindig húnyorít, hogyha kiveszi a szemét. Ó, keresztre feszítik. Husvét van úgyis. Hát szórakoztatóbb, mint az elmúlt filmek, amiket így megnéztünk audió kommentárban. Ez most borsó tevet? Nem tudom. El Kellett volna strigulázni, hogy hányszor veszi le a fősőjét, Riki. Már vagy tíznél tartunk. Mondjuk, Marshal arts annyira nem erős a film, mert Amint beleütnek valakibe, akkor kiszakad a testet. Tehát... Mert itt minden ütésnek súlya van. Amúgy szerintem nincs csak helyén a szinkron, vagy ez a fájlnak lehet a hibája. Hát ha utószinkronizálva lenne az egész. Lehetséges, hogy kapott utószinkront. Ez azért nem ritka. Mert amennyi átérés van ezekbe, lehet, hogy már nem tudtak értelmesen artikulálni. Hát, hogy az is lehet, hogy a rendező azt mondta, hogy perfekt. Hoppá! Most mit tevérzed be a szeme? Ja, valamit beleszart. Valamit be szilánkokat vagy. Néz. Hát, ez végül is az esőben is ugyanilyen jól ment. Hát ebben tök nagy gyakorlatokra... Azt a... Úgy a két veszem úgyis meggyógyul. Hm. Kimossal szemvíz az. Jó, ez az a solunk! nem ennek körülünk? Mindenki kapta a hírt, hogy van víz. Azért Rikinek elég hamar nagy híre lett itt, nem? Tehát... Két napja van bent. De begyógyult a szemei. Hát látod, és meg is várta, amíg kimossa. Udvarias. <tos> <tos> Ekkora toccos, még szerintem soha senki nem kapott. <tos> de milyen érdekes, hogy csak az egyik szeme repült ki a Ez mit csinál az ereival? Összevarja, vagy micsik? Azt. Bazd meg. Én nem köt rá. Jézusom! Ez orvosilag pont így van. Ez ilyen se gondoltam, a, hogy látok valaha. Mondjuk, ilyet még tényleg nem láttam soha. Ez... Ez ilyen szanítész Ö. dolog. Ö. Én akarlak megölni? Igen, ezt. mondja ezt, miután kiütötte a szemét. Jézus atya Ujjjt bazd meg! Deleg, <laughs> azt elég az elején meg. nem mondtuk el, hogy amúgy, ha valaki nem bírja a górt, az, az ne nézze. Szerintem már... már volt ennek látható. Szerintem az már a legelső akciónál rájön. Igen. Hát azért ott csak ilyen kis tingli hülyeség volt. Csak legyalulták! Na ne! hoppá, X-ray move! Mortal Kombat! Most mi nekörül ennyire? Hát hogy hát hogy Örök nyert. Mert ez gondolom stratégiailag fontos. Annyira nem viszik túlzásba az örülést, tehát ha megnézed, megnézedé különkülön őket, ugye a rendezői instrukció az nem lehetett sok. És felemelés rájuk dolgozokan a Ez <gül> <gül> Jézus, Jézus fizos, csárai fogok szart. <gül> ez is tényleg. Ez nem a Pashi is És egyszer. Finoman leengedi. Ez lassú volt, szerintem. Nem <t> ezek a nevek Andrew, Oscar Zorro ez meg eszi a pattagos cukorkát <t> így megálltak? <t> Futottak fel és egyszer csak megálltak. <kül> egy... <gül> egy görög dinnyje. Nekem is összezott az... eszembe. Ezeket nem láttam most jönni. Az igen. Mi történik? Ez, Ez egy, egy nő. Fiasz, vagy egy nő. Igen. Nem nem tudjuk. egy olyan sok minden történt itt az elmúlt 10 másodpercben. Nem az egy nő, az egy férfi. Tartson! Tartson! Hát az orrom elé még nagyon kellett egy ilyen. 7,1 pont IMDb-n, tehát ezt egész, <gül> emészgessük már egy kicsit. Jó, <gül> a versus meg 6,8. Ennyi? Jó, akkor azt is emészgessük, de most ezt emészgessük. Azt emészgetjük már 12 éve. <gül> ez az. Hát miért lehet a halap több? Mi baj van azzal? Tök ártatlanok, ártatlanből. Ez viccesen úgy, öltelékek. hogy ezt pont ő mondja, ki. Teletőkben rongálja meg a sírköveket. Tök jó, hogy ő papol. De azok elkülcsön. már halottak voltak, nekik már mindegy. Meg igazából ölt meg mindenkit eddig ebben a filmben. Igen, hát jó szelével. igen. Ez a Ringo-sztár frizura csodálatos. ez a film, ez erős. Megjön ott a borsó a kezébe, vagy... Mi nézd? az? De ez miért? Vicső? Tehez legyen Ez aranyos! Neki, neki nem megy! Edd meg! Szerintem meg szívja el? <tos> Jaj, neked, kezdjen már elvett közé! Jó van! Jó, van neki is egy. Hát minden van a ruhájukban, ezt már megtanultuk. Tehát tudni akarom, hogy hány sebe van ennek a leveleket. A leveleket, a leveleket a, közvetlenül a favonatok mellett tárolják a ruhákban. Hogy tud egy levéle ilyen hangot kiadni? Használd a nyelvedet és ezt azért remélem, hogy senki sem fogja a kontextusból kiemelni. Egyébként az a baj, hogy vissza kell fognom magam, mert ezek azok a dolgok, vagy ezek azok a jelenetek, amikor itt tekerni szoktam reflexből. Hogy haladjunk már... De... Miért szerint ez most nem izgalmas? De nem lehetne, hogy így szinkronba tekerünk, hogy. 1-2-3 egy... há... és, 1-2-3 és, és akkor mindig tekerünk egy kicsit. Ekkéne játszaniuk azt a tartozást, az amerikai nincs előtt. Já, azt hiszem, csak nem rágta meg rendesen a fassi. <gül> nincs, azt hiszem, hogy be van tömve a foga vagy valami. Akkor miért nem jelel? Oh. De ha ezzel nem megy, akkor van egy zongora is a kapátomban. <síns> <síns> neki tollat és papírt. Mi egy sokkal szarabb buzánél, mint ezen a levelen? Azért, mert a levél az a természet hangja. Ahogy az jól fog szólni. Jól fogod be. Aha. Ez a magamódján egyébként egészen erőnyos kicsit. Igen, azt akartam én is mondani, hogy ez de, igazából jó kockára. Kicsit kivépi. Ez borzasztó. Tudom, a maga magamódján... Jó, el kell ismerni. meghalni azért, mert ártani akarnak a Riki-nek. Szerintem mindenki. De. És a Riki fogja megölni? Mert Riki-nek csak Riki árthat. Igen, a színészi játékon van mindegyőbb. Ő is előkap mindjárt, jól Le. levéreket, jó? Sztos, szívjuk el! Hú, ezt nem értem, mi ez? Gingok vilomány. Gingok Má ó, máklevél, így van, mindent értek. Ó, rossz zseb. Fejlöm a figyelmet, hogy a keze megint meggyógyult teljesen, pedig már kétszer át lett szúrva, Hát meg az előbb a saját, saját magával kötözte be saját magát. Ja, igen. <gül> Na ilyet se ittem volna, hogy valaha kimondott. Saját magára kötött csomót. Ilyen hajat fog csinálni a karanténről. Melyik? Az óriás A ah, A szeszélyét. A ah, szeszélyét. A ah. akkor mégis férfi. A szeszélyét. A szeszélyét. A szeszélyét. A szeszélyét. A szeszélyét. A szeszélyét. A szeszélyét. ez szeszélyét. A szeszélyét. A szeszélyét. A szeszélyét. A szeszélyét. A film felénél járunk Igen, úgy, tehát... és még azért, hogy nem akartuk megölni magunkat Nem Nagyon viszont. megy vele az idő, de ez is mit kap elő a zsebéből? Hát megőrülök. Uh -oh. Leszámolás time. Ez egy nő, hát mellei vannak. Ez egy nő. De mi van férfi hangja? Nincs férfi hangja, Because csak mély hangja van? Because Asia. A hátul is szőkített egyébként a haja, tényleg, <gül> tényleg egy pontban maradt egy kis festék, még oda gyorsan föltették. És tudod, egy galériába akartak bele kenni, de sajnos menetek. Azt is, ez tényleg Eugene. Oh. Az igen. Hoppá! Meghámozták. volt le le a szájmozgás. Cépte a hátát. Ilyenkor szokták azt mondani, hogy szíjat hasítok a hátadból? Ezt regit csináltam, amíg. Nem. Jó, ne. Ó, lovak elütik! <gül> Oké, <Okay. gül> rendben van. Ó, ez v stop motion volt! Egyiképpen rajta volt a következőben meg nem. De mit sem rászámolnak, vagy? <gül> Szerintem csak nézzék, hogy ezt most kiszarta oda. De mit csinálnak a kezükkel? Ú, de csúnya. Ennek te uh. is már lábai. Ez durva azért ez a ah, tük. ilyen bénos jelenetekről mindig a szuperzsarú film vége jut eszembe, amikor átesik Kínában, emlékeztek arra. Hát én azt részre. nagyon régen láttam. És ott annyira lehet látni, hogy csak azt mondták a statisztáknak, hogy figyelj, mit az történt, hogy átesett uh, alulról, fölőre. És utána a statiszták így összes semmi más nem csinál, csak alulról, fölőre mutat. És így egy egymásban, és így annyira röhelyes az egész. Ilyet egy perc egy keresztül csak Jézus. alulra, fölülre. A? Ez azért most sikerült egy Rikióhoz méltó filmet említened, Freddy. Na, jó a szuperzsalló. Hát igen, a Rikió is az egy erővel. Most megint szomorú és mérges egyszerre. Akkor most megint lebunyózza elfogad, az eget. Nem elég erős. Nem-e? Oh. Nem -e? oh. Hogy mondhatsz ilyet Rikiről? <gül> Kicsinálták, Kenny? Szemetek! Számet. Egen, <gül> hall. Most egy szomorú. De az egész nem a börtönbe játszódik, amúgy? Igen, ez egy kamaratráva. Oh. Igen, ez az kamariki. Nem is igaz, mert volt a helikopteres... Jelenleg. Hát meg voltunk a temetőbe. Jó, ja, hát igen, a temető. Nem lehet volna egyszerűbb megkerülni az asztalt. <gül> Ilyen észventúrás mozgást nyom egy. <gül> igen. Mindjárt ha megfordul úgy... és segjükával beszélve. <gül> Miben fogadjunk, ha Jörgi a vizeletével gyújtotta fel 500 <gül> Mit Ghost Rider. Igen. <gül> úgy, tényleg. <gül> Minden elég. Hát ezzel én is így vagyok. Hogy már Úgy elég. szeretnék amúgy egy amerikai oh. remake és Nicolas Cage lenne a főszereplő. Mindenből kéne egy amerikai remake aminek Nikolás Cage a főszereplője. <gül> még az amerikai filmekből is. Bizony. Az amerikai nincsenek is. <gül> és ez, ehhez még passzolna is, mert Nikolás Cage ugye? <gül> Igen, és ketrec harcolna. Ketrecek vannak mindenhol. Nekem miért van mindegyiknek nyitva a cellája? Ezt én sem értem, értem hogy hogy jönnek így ki? Tehát ezek folyamatosan egy hogy, hogy itt, itt teljesen szabadon járt kívának Lehet, hogy ők az őrök. Szerintem én... amúgy ez itt nem egy börtön, hanem ez inkább egy nyári tábor. Jó, és mi eddig mennyi Riki? De hogy meglepődött a Riki? Nagyon hiteles volt, ahogy hátra de ne szivas már, hogy ez női hang. Ez női hang. Nem hagyományos punkfut használ. Csal, cheater. Mit csinál? Babosgatja, ha, az Babosgatja a láthatatlan ember gyerekét. Jézus már! Jó! <síns> <síns> Opa, jó van, az erre erre nem voltam most felkészülve. <síns> ez olyan Rikisa. különleges kungfu, hogy a kamera is megbolondult tőle. Szívenütöttek, ez, ez engem is szívenütött. Ne szorak, ez nem férfi hang. De nem is női! Megnézzük a ilyen t Már Aztán... egy ázsány névre és te meg tudod mondani, hogy az férfi vagy Hát női. talán a leírásban mondják, hogy he or she. No is komoly kívülnak. lehetett a rendezői instrukció. Ez ilyen fakultatív börtön, hogy... Aki Igen, benne benne van, benne teljesen, van. teljesen szabadon mozoghat mindenki, aki... Lehet akar, a Az előbbi jelenetben, amikor megjelent az a három testőr az igazgató igazgatóhelyettesnél, ott is mindenki kényekedve szerint kibe. ki be. Ez... Bitch slap! <gül> Ezek a korabb balfasz... Hát, te hallott csodáljátok, hogy össze-vissza rohangálnak harambak, hát ilyen balfa szörökkel, hát nem csoda. Nagyra, az egyenruha is. Mert szerintem a zövét hordja a másikét. <gül> Jaj, csak fordítva vették fel? Aha. Visszajött. Szívd fel mindet! Azért Azt tud szorod. érvelni! Monologizál! Igazából mindenki a halála előtt van, úgyhogy akkor mindig mindenki jól néz ki. Hú, ez nagyon díp. Ugye? Mint egy emésztőgödör. Jaj ne, itt van mi aki. <gül> Ó, még szerintem még találtak Hongkongban olyan sírkövet, amit nem ütöttek szét. De most ha megint emetőben vannak, akkor, akkor itt kapcsolom ki ezt a felet. Riki, harcolj, gondold azt, hogy ez egy sírkő. <gül> Csinál, hisz, ez egyhúzabban a, a, a hatodik audiokommentárunk, ahol ilyen, ilyen mentor szerepel, <gül> <Mi> <gül> ha egész? vele gondoltok. Ja. Azért szuper, minden de Marvel film, mert abban nincsen ilyen mentor. Én most pillanatig komolyan azt gondoltam, hogy ráütöm el kasára, és a száján keresztül kilövi az egyik golyót, és azzal fogja megölni. <gül> Na, az, az, azt adnám. Én inkább attól félek, hogy egyszer Tomály magát üti meg úgy, hogy így kárt tesz magában, és beszakítja a melkasát, vagy valami, és belehal. Most vissza, visszaindította a szivét, tehát... Csak Oba! így kikárt. Honcsit kötnek együtt! <gül> Gyere! Igen, valóban egyébként a, a harci jelenetek azért elég gagyik. Tehát ez a, ez a koreográfia ez azért a elég a Hong Kongi mércéhez képest. Tehát ez nulla. Hát de tényleg, tehát Hongkongban már húsz évvel korábban is ilyen, ezerszer. Hát 91, figyelj Bruce már, John Woo már nagyba alkotott. Tehát uh -huh. már a, a bérgyilkos az már két-három éve volt. Jó, de de volt a, vagy volt abban a harcművészet? A bérgyilkosban szerintem volt, igen. Már, hát inkább akkor Bruce Lee. Tehát, az, ez... Na jó, hát igen, az meg Én a másik. Jackie Chan, ő is aktív volt már. Ő, ő is bőven. már aktív volt. Neki már akkor bőven karrierje volt. Ez Poseidon? Igen, <sínt> Ez lesznek azon, hogy. <sínt> Igen, Ez nem az. Bocsánat, én is beleszólok, de ez biztos nem nő. Ez, ez egy csávó mellett. Ez a film nagy rejte. És <sínt> rájuk amúgy? Az valami biztonsági rendszernek tűnt. Szerintem csak a börtön önálló életre kelt. Hát. Ö... Nem gond, abszolút nem gond. Ez egy kis fakultatív írtam. munka lehet betonozni. Ja most betonoznak? Ó, ez mondjuk dolga. De érted, csináltak egy ekkora szobát, csak azért, hogy utána lebetonozzák? Te hát miért? Hát a szobák nagy része úgyis tök üres. Ha, de nem lenne egyszerűbb lelőni? Jó, hát alufólián én is átütöm. Nekem nagyon nagy akadály csinálni. volt neki az az alufólia ajtó. De megmentette. Nagyon elkölcsös ez a Riki. Igen, ez a temetőnél is így tűnt. Szóval, ott már a temetőről látom, nagyon nehéz, de nehezen rendősz túl rajta. Nem csak olyan nehéz elfogadni, hogy ez az ember mennyire elkölcsös, és mennyire <Szart> ő a hős, miután lepontott egy temetőt. <Szart> azért, a az kifog, azért a beton az kifog rajta. Mi van a szájában a Rikinek? Hát a... Egy lime. <Szart> Nem él, gondolom. Ja, és ugye szájába fog csó -csó csókolni valamennyi kiste királt? És tényleg ez történik. Nem szabad itt mondanunk semmit sem, mert valóság lesz belőle. <tos> Ó, kezelésbe érted? Mert neki csak egy van. <tos> Az a vicces, hogy itt ilyen dolgok történnek ebben a létesítményben és talán nekiállnak a az opiummal kapcsolatban ilyen komoly drámába... Na egyre komoly. <gül> Azért azt átrakaszt konzolokra úgy, azt hogy említsük meg. <gül> <gül> Mert ez nagyon Meglepő ez ilyen közös fiasztázás? Váratlan fordulat. Tastam, hogy ők mit csinálnak? Nem tudom. Mária Várják igazgatót. az igazgatót. De... Nem, nem figyeltek. De hát Jézus már hát kiültek és elaludtak. Tehát ez mi? Nem vagyok van. Késik. <laughs> <laughs> Enterprise-on is bealudtak. Well... Úgy tudom, a legjobban tudtuk ráadni, hogy bemutatsz és beintesz nekik. Arra majd hallgatnak. Fogadjunk az igazgató is valamilyen over the top, ilyen harcművész, verőember akármire, lesz ilyen félisten. És egy autóbottal utazik. Tehát ez simán lehet egy Transformer. Kim Jong-il? Ó, oh, Hmm. Egész visszafogott. Ja. Mint valami gangster főnök, igen. <haz> oké. <Okay. haz> Ez a kurvája lesz? <haz> Biztos nagy karriert futott be a film után.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 Hát a egy gyermek! Milyen szerencsés, hogy pont ott volt. Már nem lesz. Na vajon mi fog történni? Opa! De szegény kettővel nem látott rendesen, akkor egyért lenne jobb neki? A vezetőségi attitűd nem megfelelő szerintem. A gyerek nagyon lelkes, nem értem a problémát. <gül> Köcsög. Na jó, azért ez a jelenet kicsit felébresztett. Azért történetben volt amerikai ninja, ami ennél. Hogy mondjam, a komplexebb volt? Történetben volt szarás, ami ennél komplexebb volt. Mi ez a kulacs? Miért nem mi? De... Ezért kíváncsi hogy hogy magyarázzák meg, hogy mi szükség volt erre a gyerekre. Tehát így a forgatókönyvíróknak Ó, van erre válasza. Mert benne még... volt a mangában. Akkor a manga íróknak van erre egy válasza. Azért, mert, mert, mert Japán. Aha. És ennyi. Kell neked enni több. Ennek Nekem is kajók vannak a mellébe. Mi történt? Mi az, szerintem, szerintem csak belegondolt, hogy a fia az egy ekkora csőttömeg már most. De, értem, így így, de, de mi... mi... Így szeretem a gyógyszert, hogy egy bazinagy ilyen... Befőttes üvegből. Befőtes üvegből ja. Fél liter víz, és rendben vagyunk. A beton Krisztus. Ez <gül> Mit szabál be? Ja, izét... Vatta euh, cukrot. Mikor ettől jön a parka cukrot? Van vagy 15 éve. Én nem Mal szeretem a vatta cukrot. Amikor rájöttél, sok... hogy milyen gáz az a kaja? Mert mi a baj vele? Nem hát jó. Ez... Csak cukor. Hát igen, tehát... Oda nézzetek. Ú, lejön a borotva hab. <gül> Jézusom. Igen, ez... De... <gül> Tehát amúgy a csávó az láncokat, meg birincseket szakítszét, majd szerinted nem bír egy kis cementtel? Ez az a erőszakot inkább fordítsd a Riki ellen, és le is győzheted. Hát hogyne. Most ez, mi ez erre várt, hogy kiolvadjon a Ricky? Hát így méltó ellenfél lesz. Hát de élted, ott várt a fal, másik végül, hogyha Ricky feléled, akkor átütöm a falat. Ez volt a terv. Az utolszinkron azért itt is büntet. De nem kéne segíteni -e neki, ha már kimenekítette a betonból? Vagy... De há, itt nincs ilyen, hogy hála, ő gonosz. Nem, nem lehet hálás. Jó. Az igen. <gül> Tök elhiszem, hogy az igazi fém. Opa, záfonya megint út. Itt van a számolás. számolás. De haver, nem is jól el számolni. Miért? Hát mert már előtte kapott, vagy 5, mikor ő elkezdett számolni. Ja, az igaz. Nem hitelesek a számadatok. Mert otthon is vannak lácsok, amúgy? Vagy mindig eljön a börtönbe? Mondd azt létsz, hogy hírsz, <gül> <gül> Oh, jó, jaj, jaj. Nyolj jaj és már megint. Ez a csávó... Oh, oh, oh, oh <gül> a szabot, a Na, jó. Na ez epik volt! Oh. <gül> és a csávó még meregszik! Jézus! Az ögle még működik. Hát oh, ez zseniális. Nem. Oh, már nem. Zseniális. Mi ja, szent szart nézünk. Ez nagyon állapot. Kállj föl, azt mondja neki. De mi nem tépik ki a rácsot amúgy, tehát az ja. előbb simán széttép-e? Ajaj, Hú, menjen két. át a másik cellába, ott a lyuk a Egyébként ebben igaz... igazad van. <gül> Most várjátok, nagyon kíváncsi leszek, hogy ebből hogy mászik ki. Hát, simán elpicsál. visszanyomja. Ja, visszanyomja. Hát, hát amúgy nem, a fal nincsen, hát törve ott nem tudnak kimenni. De, igen. De. Jó, ne menj arra. Ez így izgalmasabb biztosan. Uf. És logikusabb is. Az engem nem érdekel, az a érdek, hogy látványos legyen, hogy minél több vérfröccseny Ez a film eddig rendkívül látványos. Igen. Mondjuk egyébként nagyon szórakoztató ez tényleg. Az amúgy, tehát a több többit egy órája megy. Tehát... Na, egyszerű, És vissza, vissza is jól. megy. Hát... hát nem. Ja, ó. Oroszt. Azért, mert kell neki azért az a kis pinom tapintás. Na. Most már nem megy. Gyerünk, Riki. Most lög vissza még egyszer, és induljon el újra le. De te nem, hogy lelőnék, tehát ez nem játszik. Bár már van benne öt, öt golyót, tehát igazából. Ó, ráülteti a fiát a gépre, vagy a plafonra. <hül> <hül> és hogy jut el hozzá az áram? Hát mert, hogy a fém vezeti az áramot, és minden... Talán De... valahol érintkezik ja, a film. Ja, ott érintkezik. Ott érintkezik, igen, én is ezt nézem, hogy ott összeérnek valószínűleg a ráccsal. Hát nem vagyok benne biztos, hogy ez addig elmegy amúgy. lehet mint a Lehetséges, Redstone. hogy ez a film nem teljesen realisztikus. Nem, már! Nem mondod, hogy miért oh. a csuka. Ó, oh, nézd már! És ő Jó, tudja énél. vissza... Nem létezik, fél karral, fél fejjel még visszaton egy ilyet. És hogy beszél, ha nincs állat? Elárulta. Dráma! Ez, ez, ez eddig nem Na, ez, ez, ez. Jó, hogy ez most jutott eszébe. De most, hogyha oda jön a dogi gyerek, és leköpi, vagy lehányja közben, adok egy tíz pontot erre a filmre. De amúgy tényleg, senki nem megy oda a Rikihez, hogy lenyomja, Igen. amíg ő itt szarakodik. Tehát a csábólnak egy szúrós botja van. Az előbb láttuk. Hát de akkor szúrja ki a szemét vagy valami. Bár meggyógyult a szeme is. Ó és volt neki egy apja. És most sem megy oda ezt Hogy ugyan... Igen ez érdekes, pedig ott vannak a háttérben. Hát vagy hogy összegyűrje a fotóját vagy amibe, az megy nekik. <síl> <síl> Ez a maradj talpon vetélkedő, csak eddig nem terült ki. Én nem tudott válaszolni a kérdésre. Oda sem! Most megint rá számolnak, mi történik? Most hirtelen már utálják, vagy mi? Hogy tudták úgy lelátszani a Rikit, hogy, hogy jönne szabad szabaduljon és ide nem és én... kiássák ott a neki? Próbálok neki? Egy, próbálok egy rabra fókuszálni, és konkrétan ugyanazt az egy mozdulatot is Tehát ez tényleg a szuper zsarú. Igen. Meg kell nézni az amerikai nincsát. A kommentárunk nélkül. Továbbra sem. Ezek a nevek. Nem kell lefordítani ezt a nevet. Mind a kettőt. De továbbra sem... Ja, jó. Tehát Rikit nem lehet lelőni, de azt a robot, aki Igen. nem hajlandó megölni Rikit, azt ne lehet lőni. Te még torkolett tüzesen volt annak a fegyvernek, azért ez az nem egy jack reacher kettő. Milyen 5 perc szünet van az alsó fogai között szegénynek? Hogy el kell ásniuk? Uh -huh. Igen, Rikit az majd biztos megállítja. Végül is csak átugrott egy betonfalon, meg ilyenek, de nem baj. Végül is csak két napig fog tartani ez. Kár, minden ember 38-as sorra kerül, mire végre betemetik. Szegérik, hiheték, megtanulom, hogy Földön keresztül lélegezni. Vagy éhe De megint mutogatnak ott a háttérbe, de, de tényleg még mindig miért? Te... Teljes döbbenet. De miért, ember, miért? Mert a kisfiúnak tetszik. De mit kéne hét napig kibírnia? Meg gondolom, hogy a Föld alatt. Igen, hogy a Föld alatt van. De... Eddig simán széttépett minden ketrecet, meg rácsot, meg, meg lánycot, meg minden szart. Át, átugrott egy, egy bas izén rács Most ez faron. miért fogja megakadályozni? A mápe van temetve? Hát ez gyorsan ment. Ne szívassatok, mert. Ez nevetséges. De mi... Hát de hétnapot így... Egy kutya. Kap egy kutya. De hát ő Riki, neki nem kell víz. Tényleg. elég a vér, meg az emléke a széttört sírköveknek. Így van, így van. Meg a golyók, azok adják majd neki a kálciumot. Hmm, igaz. Meg a vasat. Ezt <gül> ez direkt valahogy egy mindenki egyszerre cigizik? Igen, mindenki vezényszer. is vezényszóra kezdtek el egyszerre. Ez benne a közös. Mélység. Ja, Csak nem azon a az buszon? Kint van ki, fogadjunk. Riki, hol van? Vajon hol van? Hát ahova eltemettéd. Dehogy is már rég kiszabadult, hát innen simán kijön. hogy erről a Hunger Games jut eszembe, ott volt ez a ritmus, ami... Jaj, igaz. És lehet, hogy azt nyomja éppen. A Hunger Games is innen lopott. Igen. Megkerülhetetlen... Hát szegérik eléggé hunger. ez... Jaj! Jaj, szétütöttem a kutyát! Szegéééé! A kutyát! Nem már! Jó, hogy ő onnan lélegzik? Igen. Most próbáld, rákeresni erre a Rogan nevű karakterre, de nem ad ki semmit az IMD, vagy meg tudja, hogy férfi vagy nő-e. mert ezek a. Ezek tuti, hogy csak a magyar feliratozók írtak oda ilyen neveket. Az Oszkárnál sem mondják azt, hogy Oszkár, úgyhogy ez csak hasúti és szerembe írtak valamit. Á, megvan. Yukari Osama. És ő egy hölgy! Vagy, igen! The daughter of a Chinese woman! Oké, okay, de a, a színésznő az rendben van, hogy nő, de a hangja az nem nő. De az is az! Jó, kedves hallgatók, írjátok már meg! Hát Gergőt uh, fülörgégészhez kell küldeni, hát ez, ez, ez nem női hang. Külső jelenet van, ez érdekes. A Hongkongi Central Park. Hát sokáig nem mentek el elbújni. Kicsi volt a büdzsé, nem futottam még egy helyszínre. És most alszik. Kicsit lassan kapcsoltatni. Igen, számát. volt egy kis fáziskésés. Uh, ez... oh, Oké... Okay. Végül is... Ez is egy megoldás. Elindulhatatól a lefelé is. Nem egészen értem, hogy ennek most mi, ennek most mi szükség volt. Ez most is itt megjöntve. Semmi roncsolódás nincs rajta. Tök jó. Ó, az, az, az nem izzadság, rigi testes sír. <gül> Életében először érzelet fejezett ki a testet. <gül> Jaj, most lesz, ezért csukták legondolom. Igen, hogy igen, igen, ez igen. De biztos, hogy bosszú üzemmódban van, mert terepszínű kabát van rajta a városban. Jaj, most kapja meg a lődéséket. Most kapja a gulyókat, igen. Jó, hogy ez összes a mellkasában volt itt meg a hasban lőtték. És miért szikrázott a teste, amikor becsapódott fémből van a riki? Tehát a korábbi golyóknak... Na, akkor ennyit neki? a jó practical effektekről. Tehát ez mi? Pogácsát egy pogácsát raktak, egy fánkot, raktak a... Ja. <gül> fánkot raktak a... Ja, raktak a homlokára. Azért a halálon, azon dolgozhattak volna még egy kicsit. Tehát ez a kifutott tetőre is leugrik. Ez... Valószínűleg azt a részt vették fel és már nem volt semmi művér, vagy ilyesmi. Ja, amúgy az a durva, hogy így spóroltak pont a művéren. Tehát, hogy... De még mindig ott állak, és mutogatnak a serviszelel. Ez elképesztetett, így kiszúrok egyet, és beszajás, amit ört, amit csinálunk. Úgyvár a Remel Magyóra bérben voltak amúgy a statiszták, ők ezen meggazdalom. Hallod, az egyik csávon még akkor is mutogatott, amikor itt volt a főnök, tehát ez... Azt a nőli. Ez, ez Optimus Prime. Hasgoyói is vannak. Kiássák Rikit? Szer nem, szerintem gondolom... a Markolóval akarják így megpofozni a Rikit. <gül> Eltelt egy hét, gondolom, azt most megnézzük, hogy éle még. Superhős! Freddy megszekte végre az izégi fogadalmát! de ez annyira jó, hogy a, a, így tudnak a markolóval célozni, tehát igen. és milyen jól rátették a láncot is tökéletes tök jó megfogtuk. és a lánc olyan tiszta, mintha most jött volna ki a gyárból szerintem úgy, hogy ez, így ez így ilyen szabványeljárás hogy ilyen, itt kell hagyni a láncot egy markolóval, mindig kibírják emelni hogyha valakit így ez, ez a lánc is a fénykorműhezben készül. biztos van is rá tutoriál a, a Facebookon vagy mi Youtube-on van és Na, ezt és eddig nem, eddig igen, nem igen, tudta tehát, volna kérdés, csinálni. hogy ezzel még kellett eddig várni Persze hét napi szomjazás után így néz ki egy ember ezt nekem. És hét nap alatt egyszerűen sem be és písílt be. <gül> a oh. van azon Megmondtad. Azért, <gül> és tényleg lepofosztás. <gül> Kilőtték, mint valami teniszlabdát. Tehát <gül> hét napig volt, itt lesz szomjan, és akkor rögtön ekezik ütni-verni. Hátul megint nagyon hiteles a tömeg. <gül> az a komi potas úr, egyszer nem meg az emberek. Zseri, a statisztéria az sokkal szórakoztatóbb, mint maga a film. Az örök pont úgy viselkednek egyébként a háttérben, ahogy kinézted volna belőlük az eddigiek alapján. Ja. Jaj, istenem, meddig kínos? Ú, uh, mi ez? Ha, ha, ha. Csomó vaspácikával, vagy mi a szivószállal körül <gül> De Tehát ezeket eddig simán hajlította jobbra-balra, most miért nem hajlítgatja? Igen, mi csak arra se lehet fogni, hogy hát azért, mert hét napig volt eltemetve, mert láthatólag ez nem annyira jó. Nem zavarta. De, de az jobban kiütötte, amikor a markoló ment neki. <gül> És o dobálózik azzal, hogy gyilkosok. Igen. <síns> ez a hangeffekt, ez bástásze. Ez így a Ragnar Burrus Bond filmekben sem ment volna el. Hát ez ehhez annál sokkal durván. Ma hallgat. Az adásokat pont. A helyes. Mondjuk ott is voltak azért. vad <síns> dolgok. Egyszerűs, hogy találja. De milyen jó szinkronban mozog Riki a, a... csavarkulcsal. Tehát azért le a kalap alaszínészi teljesítmény előtt. Ja, hogy így bírja a csavarkulcs. <gül> oh! Ezt nem kellett volna. Oh! Tedd be a gatyájába. Tedd be a gatyájába. Tedd be, tedd be, tedd be. A szájába fogja erre, emlékszem. Oh. A, és mindjárt megüti. De miért oh. Te miért tette tényleg? Hát pont ez az élet, hogy egy étlen szomjan legyen. <gül> Eyyy! Na ez! Ez kemény! Mondjuk itt a... Ú, bazd meg! Azért ezt egy Bond filmben nem csinálták volna. Ez... ez biztos nem. Egy fűrészfilmbe talán. Itt it viszont most a mask munka az jó volt. Na, <gül> oja. Itt. A oh. oh. oh. shotgun! Na jó, ez menő volt. Amúgy mit akarnak most megtudni tőle? Fogalmam sincs. <gül> jó. <gül> Úristen, ezen parázok hallom, hogy a gyerek lefekszik, és nehogy bejöjjön el mert ezt nem vagyarázom meg neki. <gül> hát inkább kurva drága lesz a pszichológus, hogyha ezt látni fogja. És mégint ráraknak egy ilyen láncot, ami semmit nem ér. De az, hogy tényleg ilyen hat rétegből kiszabadult a csávó. És palasintát is adjatok már hozzá ezt szeretne. Mert... tényleg, Freddy, mi lesz, hogyha a fiat holnap megkérdezi, hogy de és milyen volt a tervefi film? <gül> <gül> Gondolod, hogy Adam's family néztél. Adam's family Hát nem tudom, ott vannak ilyen fassága. Azt, ilyenek. Tökős, nem láttad az Adam's -t, de láttam, Én Nem t kerget? láttam, amúgy nem. Ilyenek, ilyenek sehol. Csak ilyenek képzeltem De most, a most, most nem tépi szét Most lányzó, nem, Riki, akkor szuperhős, amikor, amikor nem tudom, tehát ő minden páros percben szuperhős, minden páratlan percben meg egy halandó ember. Nem fog kiesni hogy a száján a sebeken keresztül a... Meggyógyult már! Jaj, ja, oké. Okay. <gül> hát három órája történt, Gergő, hová gondolsz? <gül> Bocsánat, elfelejtettem a rozsomágt euh, fizikumot. Mi volt ráírva hogy a tányira, ne Ja, jó, oké, okay. reméltem, hogy valami motivál. Na ha, ha ez nincs ott, akkor feladta volna. Igen, ja. Ricky pont olyan. Lehet, hogy csak levelet akart írni valakinek, és mondták, hogy ne add fel. Ja, a postákon kurva sokat kell sorban állni mostanában. És másfél métert kell hagyni, úgyhogy hosszú a sor. Még hosszabb a sor. A jobb a helyzet, mint a tesco ott. És nézd meg, kinyitják a cellát. Hát, hogy kicsiknek néz? ez tényleg ez miért? Ez az egész. Tiszta nevetséges. Itt a a fúgjuk sokkal határozottabban viselkednek, mint az őrök. Hát az őrök azok teljesen inkompetensek. Még több is. Oppá, bocs, visszavonok mindent. Riki letépte a Szerintem csak elbújt a budiba hogy valószínűleg egy kibaszott urva hasmenése van. Ó. És a... már láttuk. Még soha nem volt film, ahol így bujtak el a. De hogy támasztotta úgy ki magát? Hát ő, Riki. Ő a pókember. <gül> Ott <Oha! gül> Ez mi? Na jó. Aztán nézett ki azért. Na ez viszont nem. Ez nem. <gül> azt hittem elkapta a szemét. Azt csinálta. De nem a csávó, aki bejött. ja. ugye. Igen, ja, bajszos, pazorú, nem gondoltam, hogy így végzi. És most nem kapják-e az őrök? Aha. Azok, hogy egy legyet nem, nem tudnának leütni. Egy álló vonatra nem lennék képesek felmenni. Ne! Uh! Freddy! Ne! Freddy, ne! Freddy vagy? Na jó van, eddig, eddig bírta, most, hogy Freddy is meghalt, akiről szerintem amúgy most halunk először, nem baj. De megint ki van mindenki? <laughs> Számoljatok! És azt csinálják! Számolnak, beszarok! Ez a film! Uh, oh, wow. Az egyik, egyik cselekedet! Ez az! Posszoljatok uh, meg engem! Uuuuh! meg! Hát ez nagyon jó! És honnan szereztek egy ilyet? Na itt vannak Szer a szerszámot. Jó, elverik őket! Számoljatok rá az örökre. is! Azt azt az a, a milyen verikkel. gumibot ez! Oda nézi, ilyen szögek vannak rajta. De azt az egyet verik el? A Walking Deadben is ilyenje volt a Negannek, nem? Ja igen. Lucille. Ja. Hát... majdnem. Micsoda harcjelenet? Opa! Oh! Nem tudom minek a páncél amúgy, ha a Riki azon is áll. De várjál még a vállukon is, ilyen tüskék vannak. De érted, a csávó már nyakon van szúrva. És vigyél az igazgató elé, Hát ez gyönyörű. Viszik ők. Viszi a nőt? Ez a pizsoma, ez nagyon kemény. Ne? Nem, szerintem rajtam, hogy ilyen ruha van. A Istenem, most Jó. már azért vége lehetne. Igen, ne? én is. Most komolyan, komolyan ezt nézzük, Igen, hát hogy lehet, ő zabál. Ő. Oh. Nem tudtam, mi hiányzott. Igen, a készítő gondolták, hogy ettől majd jobb lesz az összkép. hogy benne van ez a gyerek. Azért a három óriási rakát ehhez képest kutyafasz a drámában. Na, sikerül a kemenceibe. Jaj, letarálja őt. Mm. De hámoznád meg előtte, még a ruhát is fed le róla. A... Itt. Annyira gonosz. Nem e? Azért egy ilyet egy James Bond filmben, bár a Kingsben játszottak el hasonlót. A, a Bond filmekben nem csinálnak ilyen kreatív kínzásokat. Csak magasra állítják a centrifugát, meg Hát ilyenek. azért a Lushy a székkel Ó, az a el. jó volt, igen. Jó, jó az az egyetlen film részlet, amit nem tudok nézni. Nem, az, a, az minden idők legborzalmasabb kínzása, ami ott van. Az tény. De most se lövi lehetet. A, ki dzsangult? Azt lőd le. De milyen engedélemás? Amúgy miért, miért nem lövi le a Rikit? Mert ő Riki. <tos> Milyen lázadás? Tehát mindenki benn volt a cellájában, amíg úgy nem döntöttek, hogy kicsit. Te mi... Ö... Ez most mi, amit nézik? Ez történt? most a... Bélgörcse, vagy Szilgörcse volt. Szem. Ilyet viszont csináltak a James Bond filmben az egyikben, tehát ezt azért egyik hozzá. De mi az annyi Meg az Hú, jó. élet értelmében is az. Ja. Volt. Meg a pengében. Az első részben. Na Isten, azzal oh. a mindig. E egy olyan mellényt fognak ezek kötni, vagy egy bébiodát, nem hiszed el. De most, mi történik? Mattacukra csinál a fejébe. Oly, hát ez nem annyira jött össze most. És ez miért érzi magát ilyen biztonságban ez a fazon? De, de... Ennél nem lehet valami over the top-up, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani. Oh, opá, Ez egy buzinő. Mit csinálnak? De van Tudod ott az egy az másik hordóval. Az étellift. Annak tűnt. Tök jó. Igen, Tök ez jó. a felirat sem, azért annyira hiteles. Én nem lepődnék meg, hogy ez lenne az eredeti szövegben is. Egyébként én se. <tos> ez olyan, mint a Scorpion amúgy a portálkámban, nem? Ja. Fáj a till, Azért én érzek némi különbséget. De leg, de nem? Ez meg Liu Kang. tehát egy minden a helyén van? Ja. De csak mondjuk bennük volt egy kis stílus. <gül> hát ebben, nem, ez szerintem nem stílusos. Hát, a ez a, a harc. Csak mondjuk a Scorpionon nem röhögtem ki a belemet ezen a csából, meg igen. A Raid 2 a végén volt ilyen konyhás izé ja, amúgy, igen, amúgy. A Az is én ellopott. Igen. Hú, ez azért ez... Ez kellemetlen. Szegély Riki szerint a fél a víztől. Nem, hát megverte az esőt is. Ja, tényleg. Ó, oh. milyen nemes okba... az... Azért az a Riki egy elég gonosz ember. Hát... Uh, az abszolút hős. Én nem szeretnék amúgy neki szurkolni. Én nem akarom, hogy megmentsen. <gül> Se... Pff, Mi az? a... Itt a töltény ilyen akkor... Igen. Ne, nehogy lelőd Rikit. Elvégre csak... Dynamite. De miért nem? Mivel nem lehet van akkor... van a melkasában. Egyébként az kiderült, hogy a Riki miért ilyenfél isten? Ilyennek született. Aha. Akkor nincs több kicsim. Azt hiszed, kemény most, ó, most nézzetek, srácok, ez a jelenet ez nagyon kemény lesz. Igen, emlékszem rá. Én nem tudom, mi fog történni. Ez nagyon durva lesz, amit most látni fogtok. Nem, nem. Maki is tetszik. Most jön. Igen. Figyeljetek. Ez lesz az. Téki ebbelőle egy, egy bogár? Hogy mi a fasz? Átvázz, az most góróvá. Vagy a Slender menné. Nem érzem, hogy ennek elően megágyaztak a történetet. <gül> ez nem hát is realisztikus. lesz, mint én. Mi a fasz ez? Jézusom! És mi folyik a taknya? Na, beszartatok már? Én már teljesen. <gül> Igen, tehát azért... Na, lenyolja, lenyolja, persze. De egyébként ez így nem tesz jót a filmnek, ez Hát ő, te... tényleg? <gül> Tényleg? De, Eddig mit tett jó a filmnek? Jó, figyelj, most a maga stílusát elfogadjuk, azt mondom, hogy oké, okay, de most egy, egy ilyet belevinni szerintem ez már, ez már visszafelésül el. Az igen. Kint ez a maszk olyan, mint a Troll 2-ben Abszolút legyen, Troll a, ez, ez nagyon alja munka. Ez inkább úgy néz ki, mint egy Kemba baba, akinek testvérek voltak a szülei. Igen. De érted, át van ütve a hasa, de azért... Azért még parkolod. Ja, jó, hát szerintem most már nem az emésztés a lényeg neki. A szegénynek olyan lábai vannak, mintha... Oh. Trombózis. Azért, azért nagyon durva ez most, Jézusom. Mert, de Még a fogai is megváltozik. Hogy néz ez ki? És neki nagyon... olyan ilyen taréja van, ami nem hajban nyilvánul, meg, hanem koponyában. Tehát weird. Nem ez azért nagyon méltatlan, mert azért uh, a film... Csinált ennél jobbat. De De nem sokat. hol mondok, jobbat. Nem sokat azért, ez is oh. egyik hozzá. De várjál most azt mondta, hogy használd fel az ellenfél ellen az erejét. Ebben mi az ellenfél ereje, hogy ronda? vagy a hogy a trombózit fog kapni majd. Nem. nem tudom. Ez... Az örülök, hogy most a szoknyájában nem látunk be. <gül> oh. Jézus várjál mi a fasz? És még most is harcol, már is neki mi? alsó teste. Mi ez, Darth Mi a francot nézzük mi most. Nem tudom. Ennyi vért, és jó, belenyomja a kezét is. Nagy péntek van, este hány, nézzük, és mi ezt nézzük. Biztos, Éh. hogy ez így oké? Okay? Nem. Amúgy ilyen jelenetet kb. a Team Amerikában tudnék elképzelni. Nem, ilyen, valamelyik Resident van ilyen, hogy betarálnak a Zomber a Resident Evil 6-ban talán, ott meg tudsz így halni. Jó, hát meg az apostolban is volt egy ilyen húsdarálós, amennyire én emlékszem. Aha, valóban. <gül> Jé, hát ez elég, ez még ehhez a filmhez is méltatlan volt De azért. hogyha azután az ez... nyitni fog a Ricky egy burgerezőt, én sírni fog. <gül> Vagy eladja Julian Moore-nak. Oh. Na most nagyon kemények lettek az őrök. <gül> Ezek azóta Na. itt állnak! Hát csak vártak, hogy szóljon nekik De a Figyeljétek kendezőr. a statisztéria munkáját, megint elképesztve. Az még mi? Riki azóta De Mi lett azzal a fejjel? Hát az előbb még nem így nézett ki. Ez... Szerintem ez megdugta ezt a fejet, még mielőtt kihozta. Még a is tiszta vér volt még az előbb. Várjál, fog a fej, azért szalad el. Jó, farat. megderi Ó, a falat is. Ha me ha me ha. Na jó van. És épp ideje, hogy végre ugye Eddig így pont, pont elég volt. De látod, ez eddig a korlátozott társadalomnak az allegóriája volt, aki mindig azt tette, ahogy fütyültek nekik, ő ledöntötte most a falakat. Igen, ez biztos vagyok benne, hogy a készítőkben is pontosan... Gergő, te mit hittál? Inkább mit néztem? Igen. A többiek nem mennek, csak nem, ők Nem, Ez mennek a cellába. hova lettek? Hát... Most nem azért. Befostak. Ez egy nagy rakás szar volt rikító színekben. Nem, ez... Fú. Ezt ez emész, emészgetni kell még azért, ezt a másfél órát, amit most itt láttunk. Mert... Én jövőre nem veszek részt az oszkáros játékban. Hát figyelj, hálát adhatunk a koronavírusnak, lehet, hogy nem is lesz oszkár legalább. Nem, nem szemedünk vereséget. Hogy tetszett nektek a film? Hát... Mindenki mondja el a véleményét. Jó, hát azért akkor... én szartam már ennél kellemesebbet, most úgy őszintén. Nem, ez egy bizonyos szintig poénos volt, meg lehetett röhögcsélni, de igen, tehát ez, utolsó, ez így másfél órában, ez így annyira nem... utolsó 20-30 percre már nagyon elvesztette az irányt amúgy. Első egy órája az azért erősebb volt. Hát erősebb, hát azért ne használjunk már ilyen szavakat, tehát ezt kevésbé szemlettünk. A saját szintjéhez viszonyítva erősebb volt. E, Rikihez képest nem. nem erős. Nem, hát az... rigyett, nyilván, tehát itt uh, érezzük a szinteket. Um, nem, sajnos ez. Pedig tényleg, amit azt hiszem Black Sheep mondta még az a hogy volt egy ilyen kis kapaszkodónk, hogy talán ez majd tud valami olyan trash-mógiát Mi ez, hogy next from hair? Hát láttad a haját, nem? <laughs> azért ez azért mit jelent? <laughs> <laughs> Jó. Hát, nem. jó, ez a török Star Warsnál jobb volt, de uh. toxic, toxic Avenger ennél jobban nekem tetszett nekem. úgy amúgy az amerikai ninja 5-nél jobban tetszett ez, azt azért hozzá kell tennem, de volt, Azt vége hitták, a... hogy minden karakter és történése képzelett szülemények közt, hogy ezt jelezték. <gül> Én pedig azt hittem, hogy ez tényleg megtörtént, így ahogy láttuk. <gül> Jó, ez. Jó. Van? Továbbra sem fogjuk megköszönni Amúgy... a ezeket a fiamat. Most már nyerjünk már ezen a rohadt oszkáron. Amúgy ez... azt megkérdeztetem, hogy mit adott hozzá a történethez az, hogy meghalt a csaj. Szabad tudni? Én azt hittem, hogy gyereket fogod kérdezni. Hát... Ah, akkor még egy kérdés. <gül> Várjál, -e, melyi csajarikinek a női? Igen, tehát... hogy az az... egy drámai pillanat hát volt ott. Hát az... ott, ott volt az a pillanat, amikor a, a történetnek az író, írója és a rendezője, ő benyúlt a melkosotbe és összeszorította a szívet. Meg golyókat a szívem igen, körül. Igen, igen. Az is. Hát. Jó. Szerintem hagyjuk abban, mielőtt újra kidob a TeamSpeak. Egyetértök. Mert Igen. négyszer megszakadt a felvétel, reméljük a kedves hallgatók ebből semmit nem vettek észre, de nem irigylem Future freddy hogy ezt összevágja. Úgyhogy hát köszönjük szépen a figyelmet, hogy nektek is köszönöm, hogy átélhettem ezt a csodát veletek együtt. És a tunátnak is köszönjük szépen. Na hát oh, ne vagy nem meg. Igen. Nem köszönjük. Már csak ez értetben egy hogy engem, hogy, hogy már évek óta megpróbáljuk nézetni velük azt az egy bizonyos filmet. De szerintem annál valami csúnyábbat kéne kitalálni, <gül> hát, tehát ez, ez, ez, ez kevés lesz. Jó, jó meglátjuk. 7,1 pont még egyszer, 7,1 pont. Most majd ez... lejjebb megy az, mindannyian megtudjuk. Csináljuk el a kamu account Igen, azért, hogy kevesek vagyunk hozzá. Akkor köszönjük szépen a figyelmet és találkozunk majd hamarosan valószínűleg macskák a kommentár. Na, hát ez korra jó. Jó, szerusztok, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok! sziasztok.